se zeptat, bude tady někdo dělat tu vypasánu, nebo ne, jaký je vásil plán pro ten náš tým? Je tým? Tu, tu vypasanu, co jsem já dělal, hm, co, kterou jsem se já učil v té tradici, ve které jsem byl e, takzvaně vybudován, hm, je založená na e, vlastně e, schopnosti koncentrace. Ale existuje přístup k vypasaně, který se učíme na základě té sutry, kterou pobíráme. A tam zase přístup k samatě a vypasaně je jiný. Od samého počátku se dá vlastně kombinovat pozornost. Vůči objektu ve smyslu samata a pozornost vůči objektu ve smyslu vypasan. A to se budeme učit snad dneska v příštích dnech. A tento přístup je vlastně, ať praktikujeme jakou, jakýkoliv filozofický směr Mahajánového buddhismu, tento přístup je vlastně základ praxe šamaty a vypasana v celé Mahajánové tradici. Čili ačkoliv filozoficky v Mahajánové tradici prevládá názor Madhyamika, co se týče praxe šamaty a vypasany vlastně prevládá yogačárový přístup. A yogačárový přístup od Samého počátku se snaží kombinovat pozornost šamatá a pozornost vypasana. A kombinuje to jak? Kombinuje to s pochopením, že vlastně eh, veškeré objekty vystávají z mysli. Čili eh, vypasana se stává, jak naše sutra vysvětluje, se stává. Eh, eh, Pozornost vůči vlastnosti vědomí a samata se stává vlastně sledování předcházejícího objektu ve vědomí. A sleduješ předcházející objekt ve vědomí, aby mysl netěkala jinam. A praktikuješ vypasanu, aby si poznal objekty a jejich vztah k jiným objektům, aby si poznal jejich použití. Aby si poznal, které objekty máš dát do mysle, jak už jsme se zmínili, pozornost je dávání do mysle, v jaké situaci, kdy je potřebuješ. Čili je to úplně jiný přístup. Ale ty dva přístupy, jestliže máme moudrost, a moudrost je v této sutře interpretována jako že všechny darmy, všechny učení jsou jenom prostředky. Buddhismus je vlastně jediné náboženství aspoň které já znám, které tvrdí, že veškeré doktríny, veškeré teorie je třeba odhodlat, odhodit. My potřebujeme teorie, aby, jako potřebujeme vor nebo loď, aby jsme se dostali na druhou stranu řeky. Jestliže jsme na druhé straně řeky, budeme nosit loď nebo vůr na ramenou, nebudeme. Právě proto Buddha používal ne nesčetné prostředky k tomu, aby nás popletné bytosti převedly se strany utrpení do strany bez utrpení. Jestliže se dostaneme do strany bez utrpení, nepotřebujeme žádné, eh, žádné doktríny, žádné názory. A e, toto uvědomění vlastně v Mahajáně my uvádíme do praxe meditace od samého počátku. Protože od samého počátku kontemplujeme všechny objekty jako takovost. A e, takovost, schopnost objekt, e, e, pochopit takovost, schopnost, schopnost pochopit e, Prázdnotu všech objektů pochází z mysli. Jak, jestliže nechápeme mysl, jak můžeme chápat prázdnotu. Právě proto prostředek yogačára k chápání prázdnoty je chápání mysl, mysli. A kromě mysli vlastně neexistuje nic. Mysl a všechny faktory mysli je náplň závislého vznikání. Čili objekty, které my vnímáme venku, to není nic jiného, než vlastně eh, rozdvojení mysle. Hm? A my nechápeme nic z hlediska yogačáry, pokud nemáme mentální objekt věci. Jelikož máme mentální objekt věci, můžeme věci rozdělovat. Jestliže nemáme mentální objekt věci, my nemůžeme věci rozdělovat. Čili já tě vidím jakožto osobu, jakožto osobu takovou nebo onakou. To, co vidím očima, to je jenom barva. Ale to, co vidím mysli, to dává ty barvy a ty eh, dohromady. A vzniká tvar a vznikají eh, různé odstíny, tvary. To je všechno pak na základě mentálního vědomí. Čili. Eh, z hlediska yoga čáry stejně tak jako z hlediska e, Sautrantika, ale nebudeme mluvit o buddhistické filozofii, to by e, bylo služité, ačkoliv já se s tím zabývám, vlastně neexistuje žádné vnímání bez mentálního objektu vnímání. Čili e, to, co my vidíme, jakožto to. E, současný objekt je vlastně mentální obraz tohoto objektu. Z hlediska teravády například to, co vidíme jako současný objekt, to, že vidíme současný objekt, je tím, že, že proces vzniku a zániku hmoty je 16x pomalejší než proces vzniku a zániku vědomí. Proto jsme si vědomí současného. Čili eh, o vědomí musí nejprve objektem projít a pak zanikne. Projde, zanikne, projde, zanikne, projde, zanikne. A to je, jak vnímáme objekty. Aby, eh, a vědomí může projít jen jedním objektem v jednom momentě. Nemůže projít dvěma objekty v jednom momentě. Proč? Protože my můžeme dát do vědomí jenom jeden objekt v jednom momentě. Nemůžeme dát do vědomí dva objekty ve stejném momentě. A ten moment je, je tak krátký, že vlastně... Eh, jeho vyvstání vnímáme ve stejném momentu jako jeho zánik. A jeho vyvstání je dle buddhistické filozofie na základě podmínek a příčin a jeho zánik je přirozený. Jeho zánik musí být přirozený, protože kdyby nebyl přirozený, tak by nemohlo existovat závislé vznikání, relativita. Kdyby my jsme se neměnili v každém okamžiku, tak bychom se nemohli měnit každý rok. Je to tak?